Velkommen til v 3 Podcasten med de sorte spejdere. Hver uge kan du få det bedste for ugens udsendelse. Kære lytter. Du er en Man sidder der muligvis og tænker, lytter jeg til Radio 100? <laughs> oh ja, det er det Radio 100-podcast, jeg har downloadet? Skal jeg møde Lars Remmer senere og Lars Johansson? Nej, tag det roligt. Det er den fjerde podcast, eller den femte mm. podcast, her for vores program. Men vi har valgt at gøre til den fjerde, fordi den fjerde i sidste uge var lidt kort. Ja. Programmet, du skal lytte til, eller podcasten, du skal lytte til, er fra programmet De Spejder, som blev sendt den 9, 9. Øh, 8. 9. Den 8. 8. i dag? Det er den 8. oktober. Ja. Øh, vi skal beklage til dig, som har prøvet at downloade vores podcast i sidste uge. Podcast? Post podcast det, det er en, som... en meget, meget sjældent version af podcast, hvor man får det sendt med posten. Det var faktisk rigtigt. Men øh, her får du den sendt med de digitale Airwaves. Airwaves. Og øh, jeg kan sige så meget. Ja, hvad kan du sige så meget? At der sker hverken værre eller bedre det. End. End. At ja. i sidste uge... Ja. Der var der kun 31 sekunder af vores podcast, ja, og det, det beklager vi. Det var fordi, det var hvad ledelsen vurderede var highlights. Åbenbart. I, år anden, har vi, eller I denne her uge har vi fået lov til lidt mere. Jamen en anden ting er, at vi er stadigvæk nummer et. Mm. Og tusind tak for det, kære podcastlytter. Ja, fordi dig, som sidder og lytter til det her, har lige nu øh, været med til at gøre, fordi øh, vi kan jo godt takke i radio, men der, der takker vi jo folk, som egentlig ikke burde takkes. Ja. Alle dem, som ikke har podcast. Mm. Det er så utroligt vigtigt for os, og jeg ved, hvorfor er det vigtigt for os egentlig? Det er bare fordi, at... Øh... Det er fordi, det er så fedt at klikke ind på iTunes, og så står der nummer 1. De solspejler. Og jeg vil så også sige... Skulle vi ikke have et billede på den? For det er noget, jeg er ærget mig lidt over. Det er ikke engang løn, Hvordan får man det? Henning. Webians. Ja. Webians. Ja. Webians er jo på Love Weekend ja, og på Lanserone. Man kan høre i programmet i dag, eller i denne podcast, vil du kan høre, at øh, Webians was... Webmaster. Han er øh, på Lanserote sammen med sin nye ven, Jakob. Og øh, vi vender tilbage til det der i, i selve programmet, som du skal have fra. fra. Ja. Vi øh, kan af uh, opretsmæssige årsager ikke gøre det. Nu er der en dreng, der er ved at stjæle min scooter derude. Kan det skal du det? slå hårdt ned på. Kan sige, at der er en dreng, der er ved at stjæle min scooter? Ja. Nu stjælte han <laughs> Nej, han er ved at stjæle den. Hold nu op med at stjæle den. Ja, vi kan godt se dig fedt fæs. <laughs> Og nu har han værktøj med til et eller andet. Han har værktøj med. Helt seriøst. Nej, men prøv at se, hvad vil han? Han vil da stjæle din scooter. Det kan jeg da godt forstå. Lige nu kører der en dreng ind. Er der nogen af jer, der har en mobiltelefon med kamera, Henning? Det har jeg. Han sidder, han æder altså øh, eller, øh, en overskåren. <laughs> Helt seriøst. lige nu, ikke? der er der en, der sidder derude på min scooter. De har aftalt nogle drenge nu at de skal komme og tage den. Bare vent og se. Nu gør vi sådan her. Så gør vi det her, så ser vi med. Så hvad gør han nu? Han, han sidder. Han nu skrænker dig Han sidder sådan. og æder udhulet kanelbrød samtidig med helt seriøst Er det din skole? Ja det er. Det er da lidt mærkeligt. Jamen den er blevet stjålet øh, eller den er blevet rivet foran. Så nu går vi ud og så video vi mig her fra Udenbys. Skal vi så så siger jeg lige han er ikke på en helt Vil du at jeg siger han ikke typen der er ned, downloader podcast? <laughs> nej men ved du at så er podcasten lige vejen. Nu går vi så så siger vi. Hvad kan du? Jeg lige klar til Jamen Jeg har videofilm om Niels, skal jeg bare se. Du har god tid, han er kun kvart inde i det rosenbrød. <laughs> så vi jeg Det jeg lige skal sige, det er derude. Vi sidder her og kigger ud på parkeringspladsen foran øh, radiohusets øh, parkeringsplads øh, eller det er en af radiohus mange bygninger, og ja, der står altså Så står der så en ung mand og er ved at stjæle Anders' ja, det er, øh, ja, det scooter. Det er en 45 knaller. Er det ikke Anders? Jo, det er en 45. Det er en knaller. Og samtidig er han lidt i tvivl denne tyv om han skal fortsætte på sit rosenbrød eller om han reelt skal stjæle, knaller den. Men nu vil Anders gå ind og filme ham, og så kan vi jo... Øh... Anders, hvad skal du med filmen? Jeg ved ikke. Det ved han ikke. Og mens skal jeg bare stå her og, og træde vandet? Og det vil jeg jo godt beklage, fordi man har jo downloadet det her podcast øh, ud fra den forudsætning, men man kan godt høre noget, noget radio, og det er jo så lige lidt svært. Mensen har drengen begyndt, han har simpelthen opgivet at gøre begge ting på en gang, så han nu koncentrerer sig om Rosenbrød. Jamen, du går over på at filme. Hvad med at gå ud og, og slå ham ned? Det bruger vi ikke. Vi trykker på pause og vender tilbage, når Anders har filmet ham. Ja, Anders er gået op for at filme drengen. Drengen er i mellemtiden kørt med Anders' knallert. Jeg er alene tilbage. Der sker ikke rigtig noget. Jeg beder om en smule som modighed. Man kan også eventuelt lige sætte videre til øh, fast forward hen til... Hvad han så køre? Ja, Anders. det gjorde han. Jeg tror godt, vi kan med, han kommer tilbage. Det tror jeg også. Når jeg sidder og klipper podcast. Skal vi lave en indlægning, to til podcasten? Vi er i gang, Anders. Der ja. holder altså en knægt. Okay, godt. Mine damer og herrer, velkommen til det sorte spejderpodcast. Podcast, tak. Fra den 8. oktober. 8. oktober. Du har vi... det løbet lidt, ja, Men Vi skal også lige sige, at podcasten jo slutter med... Ja. ...at vi overtager nyhederne. Nej, nyhederne ligesom giver op. Ja. God fornøjelse. Skulle du lige øh, bæve sig af, for vi skal. Jeg skal ud og kaste op, måske. Ja. Så meget jeg har løbet efter ham kan okay. God fornøjelse. Hej. Du lytter til De Sorte Spejdere podcast. Goddag til nogen. Godmorgen til andre. Og godnat til de fleste. Du lytter til De Sorte Spejdere. Sendes direkte på B3 søndag formiddag mellem klokken 10 og klokken 12. Mit navn er Anders Breinholds. Jeg er den ene af de to værter på programmet her, fordi at et sted i verden sidder min gode kollega, ven, ne, så sidder min gode ven, kollega og medvært Anders Lund Madsen. Og hej, Anders. Ja, hej, Anders. Jeg sidder her meget, meget langt væk men dog alligevel takket være elektronikkens hvidunder så tæt på, som man kan være næsten uden at være væk. Hej Anders. Hej hey Anders. Uh, Anders, hvor er, hvor er I helt præcis henne nu? Anders. Hvad siger du? Ja, uh, du er jo på uh, det stolte skib Væderen. Uh, du kom tilbage på Væderen sidste Du sendte du på uh, skibet Læderen. Ha ha ha ha Og, og, og, og til ekspeditionen, <hav> og nu er du. Uh, hvor er I henne i, i, i verden nu? Hmm. Ha! Nej, øh, hvad siger du, Anders? Ja, øh, der var lige en af øh, øh, Nogle søfolk henne Og kølhale mig Hvad sagde du? <laughs> ah, du små. Anders, du skal lave forsinkelse, Hvad fanden Det er jo det, der ligesom er i pointen ikke sluk lige for det der Tak Du kan ikke, du kan ikke du, du, du, Jeg sidder, Jamen, og det har vi ligesom aftalt Vi har øget det her Vi siger, og så laver du forsinkelse Og så er der så få enkelte små ting, du skal huske Jamen, det er hører Prøv lige, nej, nu gør du det igen Du skal først høre det, jeg siger lige om lidt Det er jo det, der er det sjove Nej, fordi at det har været sådan, mens du har været væk ja. på skibet der ikke? Ja. Så har jeg jo øh, ikke så har jeg, Ja, du har været forsinket <laughs> ja, Men jeg, du skal sige. Mm, mm. mm. mm. Jeg har jo ikke været forsinket mm. Det er kun dig, der har været forsinket Så jeg kunne godt kunne falde ind, når du var færdig med at snakke Nå, det vidste jeg ikke Okay, Anders Lund Ja. Yeah. Min, min gode ven, kollega og medvært du er tilbage I Jeg er så meget tilbage Og der er en ting vi skal have gjort ja. Og det er noget som jeg godt vil bede Kenneth om Og ligesom lægge op på sølvfadet Fordi der er en, der er en, lille, der er en lille ting Hvem er Kenneth? Kenneth? Jeg ved jeg det heller ikke mere. Jeg mener jo også Henning Jeg så Lå. bare ud Og så så jeg pludselig Kenneth Kødhoved Som jo bestyrer øh... Ja hvad er det han bestyrer? Det er musikkvissen Musikkvissen Henning som er vores tekniker. Henning er flot fyr. Anders... Det jeg ikke kan sige så meget om Henning, det er, at... Øh, eller jeg kan sige meget om det, er meget, vi ikke må sige, fordi ah, Henning ah. jo skal til Syrien. Ja, det er korrekt. Og derfor så der ting... Og det var det, jeg forsøgte nu allerede nu at arbejde lidt med dæknavnet. Men den fuckede du jo op Klart. Men skal vi ikke bare starte programmet forfra? Jo, Henning, Kenneth... Æ, Kenneth, øh, Kenneth ud er derude bag teknikken, bag knapperne. Lad os lige lave. Øh, vi starter forfra. Du lytter til de sorte spejder-podcast. Og nu tilbage til virkeligheden. Anders, hvad er der sket ellers, mens jeg har været væk? Der er sket rigtig mange ting, og det skal vi snakke om i programmet i dag. Goddag, kære lyttere, og velkommen til De Sorte Spejder. For alvor mm. er holdet sat, vi har kendt kødhovedet med. Uh, vi har ikke Jens med, vores Nej, Web Jens. det ikke her. Han er uh, på uh, Lanseroute. Mm. Uh, I noget, der hedder Efteruddannelses, ja, ja, det er korrekt. Det er noget, Damaskratus Efteruddannelsesfond har betalt ham og hans nye uh, <laughs> uh, kæreste i. Jakob, de er på tur i øjeblikket, Jens. Og Jakob er altså øh, på landsrute. Den bog har jeg også. La Santa Sports. Mm. Og øh, hvis man går ind på øh, jens ja, så, ja, så kan man, man faktisk se billeder. Ja, det kan man faktisk, hvor de ligger øh, i solen og smører hinanden ind. Det er nemlig det, de gør i dejlig, dejligt, dejligt kokosolie. Og snart forlader, kan jeg forstå, også Kenneth... Øh, også fordi han jo skal få noget udveksling i Syrien. Ja, Kenneth, Og det er jo så også grund til, at vi har rigtig mange øh, gæster fra PET i dag. Ja, det er korrekt. Æh, det, der sker, det er, at øh, Kenneth, øh, Kenneth Tekniker ja. han skal øh, til Syrien næste søndag. Ja. Og øh, derfor skal vi måske have en aflysetekniker, men det skal vi måske bare tage på søndag. Ja, <laughs> det skal vi, da, skal vi Ja, det er nok en god idé. Velkommen til programmet. Det har jeg ja. sagt 18 gange nu. Men jeg kan, det kan sige, godt gøre det. at det bliver et rigtig dejligt program i dag. Anns, i sidste uge bondet ved programmet. I dag er vi i live. Ja. I live. Og hvordan kan vi bevise det? Ja, hvordan vil du bevise det? Jeg år, kan bevise det med? meget nemt her. Jeg kan bevise, det jeg gør sådan. Noget. Hvad var det, jeg gjorde der? Det var hjemmet. Ja. Du rører ja. med. med. Og jeg restler ikke med et gammelt hjemmet. jeg restler med hjemmet fra i morgen. Yes, det er fuld. Og... Det, det er Nu vil jeg beder lige om at læse op, hvad er øh, pløkken her? Det er det, vi journalistkreds kalder overskriften. Hvad er det? Hvad er det? Resten af Danmark glæder sig til i morgen. Stor sejr til Danmark. Nej, det er ikke vi gør. vandt i Sverige. <laughs> Vi er Europamestre. Hold det er jo løgn. Se, der, det er med Ej. Kai og Lukas. Tvillingerne og Lukas vejede 1200 gram. sammen. Ja. Og øh, må jeg også tage et andet blad for at bevise, at øh, det er søndagen efter i torsdags? Oh ja. For jeg sidder med S.E. Og høre. Og det er jo et fantastisk blad, hvis man har tømt med mave. Det er fuldstændig korrekt, fordi så kan man skide ud, eller så kan man... Øh... Jeg tror ikke, man skal sige det ord. Neh, så det kan ord. man øh, læse på side 4 og 5. Der kan man ja. læse om hjemme hos Annette Heik, og der kan man lige så langsomt lægge en lang Pølse. Nej, det er, Nej, det er øh, jeg kan ikke undvære seks. af overskriften, øh, Anette og så viser hun sit hjem frem, og sin mand, og sit barn frem, og sin nye kønge, op i huset, op i Sverige. Det er bevis på, at vi altså sender direkte. Og et andet bevis på, at vi sender direkte, er, ikke, Anders, det er... Jeg skal briefed op på noget. Ja, hvad er briefed, Hvis jeg siger Dansk Folkeparti. <laughs> hvad er der med dem? Det skal vi bare snakke om senere. Der, ja. øh, det faktisk Programmet er vel dedikeret til øh, Dansk Folkeparti i dag. Ja, og alle de ekskluderede medlemmer, som skal være hjerteligt velkommen hos os. Ja, alle dem, som øh, hjemmehjælperen ikke kan lide, at blive <laughs> talt om. <laughs> og øh, resten af specialklassen inde på Christiansborg. Dem skal vi øh, snakke om i dag. Ja. Det bliver rigtig sjovt. Og øh, vi øh, skal også snakke om Nette Haik. Det har vi ikke gjort, det har bare skrevet har det? Nette Haik. Jeg sex, men hvad, skal jeg med, hvad med hendes arbejde? Den kvindelige Stie Elling, har jeg noteret mig, at hun er. Ja, det, det er måske jeg... noget med hendes øh, fremfærd i medierne er Kvordrup skal vi snakke om. Det er De ringer, vi spiller. Gratis aviser. Må jeg ja. sige noget om det, Jørgen? Jamen nu? Ja. Okay. I fredags den 6. oktober 2006, der udkom der en avis, som er ejet af nogle islændinge. Så den, nu skred Henning. Hvorfor Henning? Han gad. Nå, det passede ikke, han har med. Det er et eller andet med Syrien. Uden pis. Henning, vores tekniker, er næsten løbet <laughs> spurtende ud. Det er meget mærkeligt. <laughs> vil du have at sige, at jeg hvis du skal på toilettet? <laughs> Det da Kære lytter, vi keder vi ikke er webcam, men... Ja, det var jo mærkeligt. Nå, han er tilbage igen. Nå, der var åbenbart et Det var en hurtig levering. Jeg kan sige så meget, at... Øh, det er meget mærkeligt, at ja. jeg ingenting. Vi fortsætter. Du har en opbriefing på noget gratis gratisaviser. Ja, men det er jo bare det uh, faktum, at nyhedsavisen udkom i, uh, i, uh, i, uh, i, uh, i fredags. Ja. Og uh, jeg bor jo på Ammer. Godt... I Ørestaden. Københavns-Mahattens. Det er fuldstændig korrekt. Ørestaden, ikke? Øhm, og Hvad er deres postnummer? Sig det lige igen. Øh, det er 2300S lige nu, ikke? Nå, men, men der, det ikke noget der er nogen, der gerne vil have det, at det hedder 2913, eller 2915, eller eller andet, der ligger meget tæt op og helt op, uh. fordi at, øh, det er jo meget finere derude, ikke? Yeah. Øh, men det er det ikke, fordi gratisaviserne udkommer ikke på Amager. Det gør de ikke på Østerbro. Nå, okay. Men, men en årsagen til, at det blandt andet ikke kommer på Amager, ude ved hjertet, det, fordi de mangler boede. Ja. Hos os, der er det fordi, altså på Amager, så er det fordi, at det er et lavindkomstområde, og derfor kommer aviserne ikke ud derud. Men det gør nyhedsavisen. Ja. Og jeg blev meget, meget glad, da jeg fandt ud af, at nyhedsavisen har ligget øh, øh, fredag ja. og i går, ja. i min brevsprække. Det er de to dage, der de er til Det de udkommer ikke om søndag. jeg synes, det er en meget god avis i forhold til de andre aviser. Og hvordan er det, er den, den er god? Er den nyhed i? Ja. ja. Det er en avis. Det er godt god. Og den er bare god. Godt så! Tak ved det, Henning er tilbage Måske vi skulle have et stykke musik, så Nej. de unge mennesker kan vågne Nej? Jeg vil gerne sige noget inden okay. Jeg vil sige til alle vores kære lyttere oh, ja. Dig kære lytter dig. Ude i stuen, ude i sengen, ude i bilen Hvor du befinder dig henne lige nu mm, mm. Undskyld, undskyld, undskyld ja. Og er der engang undskyld ja. Vi er stadig nummer et På iTunes hitliste Over downloaded podcasts mm. Men vi skal beklage vi skal dybt beklage. At vores forrige podcast, altså den fra programmet i søndags... Eller, sidste. den seneste sidste. Seneste, seneste. Den seneste podcast kun var 31 sekunder. Ja. Men man tror måske, at der er tale om et teknisk øh, problem, et teknisk ja. fuckup Men det er der jo ikke. Der er tale om, at man for dagens ledelse har vurderet, at det var, hvad der var highlights for det program. Ja. Og det er da noget, vi er lidt kede af. Ja, hvis, meningen var, at podcasten skulle være lidt over 58 minutter. Ja. Og en podcast... Det er jo et highlight af programmet, ja. øh, som vi klipper sammen udenbart efter og smider op på internettet. Ja. I dag prøver vi virkelig at sørge for, at det her program det ryger op til tiden på internettet. Ja. Og så er det ligesom det, vi gør. Og Henning ser meget skeptisk til vores teknikker, når jeg siger det, at det ryger op til tiden. Henning, den tager vi bagefter. Men vi vil godt undskylde, at det var lidt kort. Ja, og det er kun 31 sekunder. Og vi ved ikke, hvad der er sket andet end, at der er nogen i ledelsen, som har ment, at det kun skulle være 31 sekunder langt. Og det kan vi da også godt indvende, at det, det er på den anden side, at de, de er gode 31 sekunder. Ja. Men, men vi ville godt have haft det mere. Vi besøgte vores hjemmeside. DRK havde det er et korsskårsfejl, Vi havde det problem i sidste uge, program, at, at vi var nødt til at sende en vis forstand i dødsmål mm. øh, på grund af nogle øh, problemer med et ekspeditionsskib øh, nede sydpå. Right. Øh, og det gjorde jo så, at vi var nødt til at optage programmet, hvilket gav den øh, umiddelbare handicap, at vi kunne ikke lave bingo, fordi folk kan jo ikke ringe ind til programmet, der har været der. Mm. Og det er svært i hvert fald, det er usædvanligt svært. Men det løste du på en meget fiffig vis, og fortæl dig lige om det. Det var bare, at øh, vi læste i hjemmet, og måske artiklen der stadig. jeg skal ikke sige det, eller undskyld, annoncen, øh, i den her uge, men øh, det er det faktum, at øh, der var en meget stor annonce, cirka en otte sider øh, lang annonce, fra en, øh, fra en madras, der hedder Manutex. Pinoteks. Pinutex. det ja. var korrekt, det var det, den hed. Og der, øh, i den her annonce, havde man så valgt fra øh, annoncørens side, at... Øh,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 Nemlig. Og ja. vi ringede jo til Ellen i sidste uge, fordi det var ligesom vores udvej. Eller vi ringede faktisk til to forskellige. Vi ringede først til en downie, tror jeg, det var. Men Jamen, der var jo ikke rigtig ikke nogen hjemme, så man siger. Og den der, Men. så held Så øh, vi ringede til Ellen, og det viste at vi snakkede med hendes mand, Hverner, tror jeg, det var han hedder først. Henry hedder han, Henry. Ja, det mener jeg. derefter mener. fik vi så fat i Ellen. Vi lovede Ellen, fordi ja. at Jens, vores sprintmaster, han var her jo. Ja. Og Jens som jo nu er på. Kreta øh... øh, sammen med sin ven, Jacob. Øh, og det var ligesom Jens, øh, der, der udlod en mussemørte til, til ja, han, I... han, ja. han uh, en til ja. Ellen. Og det var jo heldigt, hun havde ikke nogen uh, computer. Ej, og, øh, og vi ved ikke, hvor gammel Ellen er. Nej, men jeg vil tro hun er i de 30'erne. Sidst i 30'erne. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Først og øh, hun har ikke brug for en mussemørte, så hvad hedder det, Jens? Han måtte finde på noget andet. Og der var han jo hurtig. Det var han nemlig. Så, så, så, så jeg sagde på hans vegne, prøv her,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 Og det skal ikke være sådan, at det hedder så nøj, prøv at se, hvor smart. vi var, og se, hvor store mm -hmm, slag, mm -hmm, vi var, det mm -hmm. en blomster. Mm -hmm. Men nu, når Jens og Jakob er væk, vil vi bare gerne sikre os. Ja, fordi der er en lille nægende mistanke, der Hå. hele ugen har gnavet i mig, og det er, sende han <laughs> <Jacob>. den, <laughs> den et buket til Jakob ja. eller sende den til, hvor den ja. Og det finder vi ud af nu, hvis du vil være sød at ringe til Røde Kro. Jeg, Jeg håber, at altså, hun er stået op. Det er jo en af de ting med Magneto madrassen det er jo, at man <laughs> sover så fortryllende, at man godt kan sove længe. Og der ville jo være synd, hvis vi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 Nu hjælper jeg lidt, men du er langt væk endnu. Jeg kan ikke høre, sige du siger endnu da. Oh, nej. Sig ja, nu hjælper lidt. Ja. Nå, det var godt. Æm, æm, forfra. Henry, Henry, forfra, jeg vil bare sige goddag. Jeg hedder Anders Lund Madsen, øh, og øh, vi ringede for, øh, for lidt godt en uge siden. Øh, ja, det tale... er rigtigt. det kan godt huske dig. Jeg vil sige tak for sidst. Nu vi er vi i radioen igen, og så vil jeg høre, er Ellen oppe? Ja, det er hun du. Har hun tid lige at, at komme til ja, telefonen? Jeg du lige for hende her i et øjeblik. Tusind tak, Henry, og ja, god søndag. Hej jeg kan sige en ting hvis jeg nogen sin øh... ja, hej Ellen det er Anders ja. Og ja, Anders, hej tak og for tak, sidst. og tak for den fine buket noj oh, Ellen var det godt, var godt. Vi... ja den var flot ja, ja var det den godt det. vi vil blot os, at du havde fået buketten nemlig hvad sagde du vi vil blot sikre os, at du havde fået buketten men det her ja den står rigtig flot i nu Ellen der er en ting I nu, jeg spørger om den ja. buket vil altså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 Og budet, der kom med det, virkede han... Øh... Æh, nej, for ved det var, vi var nemlig ikke lige hjemme på det tidspunkt, hvor vores nabo, han tog i moden ah. og, og har sat den ned i en stand, og så kom vi lige kort tid efter. Ah, så jeg var, jeg... I var ikke til kaft derhjemme, kan I næsten regne ud? <laughs> nej, det var vi nemlig ikke. <laughs> det var vi ikke. Men og en, en en anden ting jeg tænker på, madrassen, er den stadig er den stadig virker den stadig, jeg mener, ja, det, ja, det gør den altså. Den er utrolig glad for. At ja. skal den nogensinde lades op, Sender man den så ind eller er den bare altid magnetisk? Jamen den er bare altid sådan. Ja, bare det godt. Ja. Eller har du no uh, undskyld Har du nogensinde on. tænkt over uh, hvordan virker det egentlig? Ja, det tænker vi i hvert fald meget over. Hvordan det virker? Ja. Mm, mm. Med madras? Ja. Jamen, altså det var nu...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 Avisam, et vanvæger, ved du det, Henrik? Ja. Mm. Nej. Det... Men den var var mere til, en den nødvendige madras, den næsten regne ud, med magnet? Nej, eller... nej den, no. den er ikke så tung, som no. en almindelig madras. No. Okay. Nej, er, det, nej. er det sådan en, man ruller ovenpå, eller er det selve madrassen? Nej, det er hjem, man lægger afnåret. Du lægger en afnåret rullet madrasse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 Ellen, jeg tror, at vi vil ringe af. Ja, måske lige sige, Anders, ville det ikke være på plads, for jeg synes efterhånden også, hver gang vi ringer, så er det Henry. Og Henry har ikke fået noget. Nej. Det er faktisk ikke engang løgn. Hvilke interesser har Henning af, Ellen? Henry. Hvad Hvilke interesser har Henry? Ja, et godt glas vin. Uh, et godt glas vin. <laughs> <laughs> Anders, den forstår jeg godt. Jeg forstod den også, sådan en lille en der. Og ved du hvad, den? du skal ikke sige... Nej, sh, det, det bliver mellem os tre. Ja. Du ja, siger, du ikke siger, siger hen. det ikke til henne. Ikke du. Nej, nej, det går jeg ikke og, fordi, og no, og, Men ja. vi skal måske nok sørge for, når det er vin, vi sender, at naboen, han ikke får den. Og i, ja. <laughs> I hvert fald skal han ikke sætte den i en spandvand. Nej, nej, det, nej, det, det, nej det var helt nødvendigt med at blomster, fordi de var...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 Ellen. Ellen, kan du have en rigtig god ja, dag og det er helt sændø og tak fordi vi måtte ringe og helt i ja, med to så. ja. hej sådan jeg kan sige at vi skal spille tillidsbingo senere og oh, du må gerne sige noget jamen jeg vil bare sige og så skal vi have fat i Jakob og Webjens fordi der mangler 600 kroner et sted ikke? ja det kan du regne med dig det men, kan være de er til smurt øh. ind i Jakob lige nu <laughs> det er vi har fejlet har det? ikke nok med at øh, der er nogen der har været inde og interfererer med vores podcast så har vi også fejlet Mange vil måske kunne huske At siden øh, marts måned i år Og løbende hen mm. over vores programmer Nå ja. Har vi haft en enig marketingkampagne i gang Det er rigtigt øh, en, en kampagne der i sine passage har haft karakteren Det kan man godt sige Det har været CPR Det har været øh, ja, det var. Alle vægter stødes øh, ja. Det har været øh, Vi tager lyske puls <laughs> har været lyske puls, ja Oha. Og jeg havde handsker på øh, Men har det nyttet? Ellers har vi bare ikke været gode nok. Ja. Og der tror jeg, vi må først og fremmest se ind i os selv nu. Fordi ja. det, der er sket, er jo, at der er et program, der er en hel kanal, ja. som får vores øjne forblødet. Det er sådan, at øh, hver evig eneste måned, hver evig eneste kvartal, hver i eneste dag, hver kvarter, bliver der lavet målinger over. Hvordan er, radio, øh, hvordan er øh, danskernes øh, radiolytning mm -hmm. i Danmark? Yeah. Ja. Det er Galop. Som øh, finder ud af Hvordan øh, folk de lytter til radio Og hvor lang tid de gør det Og så udfylder folk nogle dagbøger. Radio dagbøger Så for hvert kvarter øh, De har lyttet til radio Så skal de skrive ind i deres dagbog Jeg har lyttet til det. 100 ja. Øh, ja. På det, her, det her tidspunkt om morgenen Og det var godt Og det var rigtig godt Jeg, jeg ved ikke engang man skal give det kvalitetsmåling Nej det tror jeg ikke. Men man skal bare skrive hvert kvarter Hvad der er man har lyttet til ja så kommer de her tal en gang om måneden lidt forsinket selvfølgelig fordi de skal lige igennem maskinerne og bearbejdes. Mm. Men de er hurtigt på galleret. Det kan du regne. Med. Og så hver kvartal så kommer øh, de, de rigtig store big... lyttertal, yeah. ikke? Så er over et helt kvartal yeah. hvor man så kan måle hvor mange har lyttet, yeah. hvornår ja. og hvor. Og der er der mange der ryster i buksen rundt omkring på radiostationerne. Ja, der tænker, er uh, vi gået op, er vi gået ned? Har vi flere lyttere en sporten, har vi ikke flere lyttere Hvordan sporten? Hvordan står vi? Ja. Hvor er, er, er er det masse monopolet? Ja. Ja. Hvem hvem hvem fører, hvem ja. en kamp? Det er vi jo meget interessant. Ja. ja. Men i den i den kamp er der også taber. I den kamp er der også folk, som går ned. Og vi havde altså ikke regnet med, nee. at, at det lige skulle netop være dem her, der var taberne. Det, er, for vi havde lagt øh, en del arbejde i at redde mm. den kanal, som vi mm. nu må se i øjnene ikke er reddet. I hvert fald ikke forløbet. Fordi Anders, hvad er det, der skete med de tjeneste lyttertal for Radio X? Det er X. DRX undskyld Internetradioen DAP-radioen mm, mm, mm. som jo er bestyret af Alex Nyborg Madsen ja. Alex Nyborg Madsen som jo er musikchef musikansvarlig på P4 øh, han har også sit eget program har, eller, eller det en har han ikke Man har også en radiokanal ja. som hedder DRX ja, og, det og det er jo øh, kanalen for folk der er for intelligente til at høre det den kanal vi nu hører eller ja, de hører radio, altså det vil sige for folk der er klogere end dig der lytter nu ja. men ikke helt kloge nok til at høre p Det er det ikke sandt? P4 Okay, yes. dummer en P4. Øh, jeg tror faktisk, det, det havde noget at gøre med... At hvis at man, man klogere end P3 og dummere end P4? Nej, ja, man får for klog til P3, men man er ikke helt klog nok til P4. Det var det, som ligesom var engagementet. Det var det, der var p -orfen. Hvordan ligger man så i forbindelse med eller i forhold til Radio 100? Ja. Det ved vi ikke. Nej. Men ja. øh, DRX, som jo øh, sendes fra forskellige steder i landet, blandt andet hjemme fra... Øh, Eksnyborg Madsens hus, hvor ja. han jo har fået sit eget radiostudie. Ja. Åbenbart. <laughs> kan det godt. Det er der penge til i Danmarks radio. Til at nogen får det. men er det, også det, været faktisk... en budgetoverskridelse? Øh, nej, det har været nogle helt andre over. Men øh, DRX, mm. radiokanal, ifølge den seneste måling ja. for august måned ja. 2006. Ja. Altså man regner det ud i procent. Ikke? Altså man gør jo det, at man... Øh, men folk har den her dagbog, øh, så regner man ud i procent, og så siger man... Øh, hvor mange øh, procent af lytterne har man på det pågørende tidspunkt? Ja. Og det kalder man så en share. Og hvis man lægger, jeg tror, at B3 har en share på nogle af 20 procent i altså, løbet det af... en det andel, år. kan man sige? Ja, ja, det er bare sådan et medieforskning. Share. Så... Oh, okay. B3 tror jeg har en share på par 20-23 øh... procent. procent. Det vil sige, andel. at dem, der lytter til radio, at dem er der cirka hver fire, som lytter til p 3 Det kunne jeg ikke regne ud, men det er rigtigt. Også, cirka. Ja, ja, men det er det. det er Æ, hvor også sådan noget, som P4, det er jo Danmarks største radiokanal, de har jo en share på 130 procent. Ja, hvilket betyder, at, alle, at der er flere end dem, der hører radio, som hører det program. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, det må men, være noget ud af vinduet. Men, men øh, det er jo fordi, hvis man går forbi... Det sjove er at hvis du har og <laughs> du går forbi et de hvor der er nogle der hører noget. Så skal du lige notere det. For eksempel Felix Smidt-program, så går de forbi der, og så hører de der, og så noterer de, at, jeg så, at jeg hørte noget ja. af det er sjovt, ja. Men massen Og hans radiokanal, hans helt egen private radiokanal, DRX, som ja. jo sender på DAP. Ja, og den hedder ikke noget, fordi den kommer heller ikke, når han kalder det. er rigtigt. Jeg vil gerne læse op for en pressemeddelelse, ja. som øh, vi har fundet på noget, der er radionyt.com. Det er sådan en nørdeside. Ikke? En af de mest ubehagelige egenskaber ved mennesket, det er jo skadefryden. Jamen, er det det, vi har gang i nu? Mm, Fordi de synes, jeg der ikke var overskriften i manuskriptet. Jamen, jeg kunne have mærkt, den i for neden i rygsøjlen, som gør... Hvor <går> <går> det snapper helt om. Ja, det gør det. Nå, I... hvad står der i det At ja, DR's regionale P4-kanaler havde noget sløj måned i august, mens P4 tegnede for 38,3 procent af al radiolytning i juli måned. Så blev det kun til... Okay, godt, gør... Det er en masse tal, ikke? Jo. Men hør nu her. Det fremgår også, at... Efter det nye lyttertal fra Gallup, At den nye nye Det fremgår af nye lyttertal for TNS Gallup hedder det, så, oh, det, det fremgår også at deres store satsning, dap kanalen DRX, nu har en lytterandel på 0, 0%. Nej. Al radio lytten. Det vil sige ud af, ud af hvis man tager for eksempel ud af 3 1.000 lytter. Hvor mange vil så øh, lytte til den her radio, hvis det er 0.0. Det er sjovt, at du lige siger øh, øh, 3.000, fordi hvis du lige lægger pluser det med et par hundrede, så er det 4.000 lytter. Og hvis jeg læser videre, står der her. De har en anden på 0,00%. De danske radiodytter tilbringer altså mindre end 0,05 af deres tid foran radioen i selskab med Alex Dyborg massen Og K på DRX. Det daglige lyttertal er blot 4.000. Og Henning, kan du ikke skrue op? Nej, det er sgu. Det er så det, jeg ikke. Og jeg forstår jo ikke. <laughs> det er sgu da også sødt. Tænk på, hvor mange mennesker, der står i, inden jeg om, altså en du, er ikke snyttet, hvor er en nu, hos studiet Der er bare det vildeste tredje år. Høj, og der er flere, der søger end, der lytter. <laughs> du lytter til de sorte spejlere podcast. Anders, ja, vi har jo de eneste, der har bogen. Ja, det har vi. De forbudte De forbudte ord. Yeah. Selv politikken bøger i sidste uge. Mm. I en kronik, om man vælger, eller i, i en artikel yeah, yeah. i bøger i sidste uge, var der en meget sød pige en dame, en journalist, yeah. som skrev Clement og det er, hvor bliver bogen af. Politikens boganmeldere <laughs> eller en af de bogkendige på politikken i tildægten bøger sidste søndag, mm. omtalte os. Og skrev, vi er de sorte spejder. Ja. Det skrev hun ikke. De sorte spejdere er de eneste, der har bogen om Klemmen, de forbudte ord. Og det er jo fuldstændig korrekt. Det er vi jo. Og det er takket ved, at der var en lidt våd fest på DR2 her forleden, eller efterhånden meget leden, hvor der var nogen, der ikke havde fået lukket af. Og det kan man sige, men det er godt for ytringsfriheden, fordi der er historie i den bog, som skal ud. Fordi der jo, forstår jeg nu, allerede nu igen en ny bølge Klemmen på vej ind over det danske mediebillede. Klemmen kontra.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 Mm, ja, det husker vi godt. Det var noget med Clemen, der ja. talte om sig selv. Men nu er det noget videre endnu. Lad os <coughs> Og jeg får lov at læse lang tid i dag, ikke Anders? Du læser al den tid, okay. vi har. Vi har 30 minutter, minus noget hjemmet og minus noget tællessbænk. Det er modtaget. Så kom du i gang. Men fint ser det ud herude. Redaktionen har fået et lokale oven på de to, øh, ovenpå med to skrivebord, to computer og en printer for uden et køleskab og en kaffemaskine. De rykkede der derbyen kan jeg forstå. Ja, det er nemlig rigtigt. Correct. Her har Klemen sat sig, og han kan ikke slippe den nye trussel fra TV2. Det er at de også er tænkt til at lave et talkshow. Ah. Der er tre timers udsendelsen, og Klemen puster og roder rundt i sit hår. Hvis TV2 laver en udsendelse, der ligger lige over for vores, så kan vi godt, så kan de trække 600.000 seere. Så er vi ude, så er vi ude. De har sat en journalist til, som kan finde ud af at være sjov, og så kan de hyre fire standuppere til at skrive viddigheder, konstaterer han med en sikkerhed, som får det til at lyde som om, vi godt kan pakke sammen allerede nu. Det er slut.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 Der har været adskillige forsøg med at snakke TV i Danmark. En af de første for alvor store succeser var TV2's hedengangne Elevatoren, der kørte mellem 88 og 96. Året efter forsøgte dr et et med skattefri lørdag, der rudede over skærmene til 99. Begge programmer havde fokus på de kendte gæster i showet og ikke studieværterne. Inden havde Michael Meyerheim... Han har altid været i orden. Det er noget, jeg skriver. Øh, inden havde Michael Meyerheim lavet programmet Meyerheim Kompani på TV2 mellem 91 og 93, og Jalf Rils Mikkelsen lavede talkshowet Ljarls på...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 Og gerne om svære emner. Altså, det er vanvittigt illoyalt. Da Clemens fik ideen til at lave et latterligt show, blev han i første omgang pure afvist. Men han insisterede på, at der er seere, som gerne vil have indhold. Et latterligt show, der ikke har skuespillere eller sangere, men top politikere og meningsdanere som gæster. Mennesker, der kan tale om svære emner. Cheferne bøjede sig, og i dag har programmet 200.000 seere. <tryk> Det er ikke fra Anders. Jeg vil bare sige, at jeg spiller klip fra Kontra. Nå, no, okay. Samtidig med, at du læser op den her anden del af oplæsningen. Der spiller jeg klip øh, bider vi har taget ud af vigtige samtaler i går fra Klemen. Kontra, hans nye talkshow, som blev sendt på DR2 i går. Så læser du bare videre. Ja, så... Og lad dig ikke chikanere eller distrahere. Nej, men du strøger dem bare ud. For ja, det, jamen, det, det, giver også, det giver også ambiance, som man siger. Nemlig. Det er det mindst illoge, man overhovedet kan gøre. Mm -hmm. Det er en ubestridt succes for et program på DR2 Men naturligvis intet at regne i sammenligning Med de 600.000 som Clemens spor at TV2 Vil kunne give hjem Og det, det får Clemens var... til at jamre Det var utilgiveligt Og det får Clemens til at jamre Jeg afbryder når jeg keder mig Og det får Clemens til at jamre Det er det mest illoyale man overhovedet kan gøre Jamre Jamre Jeg er jo det mest høflige Og sympatiske menneske overhovedet <laughs> Lyt med næste søndag, oh. hvor vi læser videre mod slutningen af kapitel 1 af 12 kapitler. Det er en succes der aldrig dør. Besøg det@kogskostradie podcast. Der finder du alle deres programmer der podcastes. Tillids-bingo, mine damer og herrer. For mm. første gang i uh, rundt regnet halvanden måneds tid, der skal vi direkte fra studie 81, som vi sidder i, i radiohuset, eller i radio DR's bygninger, mm. spille tillids Ved at du er med, Anders, og du ikke griner cirka en halv time efter, vi har flyttet ind. <laughs> og tallene, de også... Må jeg sige noget Dansk Folkeparti? <laughs> Så Anders... Ja, klar. Vi skal til at spille Tethys Jeg skal spørge om noget, inden vi går i gang. Ja, ja. Rent, øh, rent teknisk øh, har øh, Ellen så lov til at deltage. Ja, det har hun vel på lige fod med alle andre, ikke? Fuldstændig korrekt. Ellen var bare den vinderen af, af Tethys sidste uge. Ja, og der vandt hun jo øh, på den måde, at, at vi ringede hende op og bad hende om at udfylde en plade. Og så fik hun overraskende hurtigt hmm. Bingo. Det går nok ikke helt så lidt denne gang. Nej, det skal du gøre, kære lytter, og til nye lyttere, velkommen, og tak fordi I lytter med. Ja, og husk at downloade det på podcast. Nemlig. Det kommer vi til at se. Ja, podcast. Jeg prøver, at jeg personligt klipper podcasten og uploader den i dag sammen med Henning. Mm. Så og det betyder, at podcasten ligger klar senere i eftermiddag. Senest klokken 4. kan vi sige det, Henning? Klokken et? Ah, det er så langt hurtigt, jeg ikke at klippe senest klokken 15 i dag, vil man kunne hente den seneste podcast, altså øh, highlights for programmet i dag. Og og det var en del af. Hvis man abonnerer, så er det jo faktisk bare at tilslutte sin øh, MP3 afspiller øh, til øh, computeren, så klarer den det. Nemlig eller inde i sit øh, program, hvor man downloader podcasten, ja. uanset om det er iTunes eller hvad det er, så trykker man opdater, til, og gør det klokken 15. Okay, på min der gør den det bare sig selv. Det er endelig meget smart. Lad det nu ligge. Men i hvert fald så er det meget, meget enkelt og meget, meget velsignet, fordi det er Jamen, utrolig vigtigt. Og, og må jeg sige noget i forbindelse med podcasten. Ja. Det er jo sådan at øh, klip, som vi ikke selv ejer, for eksempel Henrik Skovgård, som vi hørte ja. tidligere, det må vi ikke lægge ind på podcasten, oh, my, men jeg my. kan love mm. at vi godt kan lægge de lyde, altså distillaterens lyde det er vores egen, kan vi godt køre igennem ja, det ved jeg faktisk ikke, er der ophavsret på dem, fordi det er jo distillat ja, Henrik Skovgård. Jeg, jeg, jeg kan bare sige sådan her... jo, men det vil jo ikke være ægte øh, distillat det er selvfølgelig, vi, jeg lover vi løber den lige omkring med juristerne, Han nikker du? han ryster på hovedet Hening af de ens menneske i Danmark, hvor man ikke kan se forskel på om han nikker eller ryster på hovedet. Jeg kan sige, uh, kære lytter, download podcasten fra cirka kl. 15.00 i eftermiddag. Mm. Det bliver rigtig godt. Vi skal til at spille tilledspingo og uh, til nye ja. lyttere af programmet, tak ja. fordi du lytter med. Tak. Kan jeg sige, det er det godt ud på, det er. At og tager... at gå der lige ind. Hvis I vil... mange også tænker, hvordan kan vi gøre noget godt? Ja. Og det synes jeg er enormt smukt. Og så, ved ved hvordan I kunne gøre noget godt. Det kan jo være hvis I har en nabo, gå der ind og sig, øh, lyt med. Ja, det er rigtigt. Det vil, uh, det vil gøre mig glad. Nemlig, gå ind og lyt med. Tak skal I have. Tak. Det du gør nu, det er, øh, kære lytter, du går ind, øh, du sidder foran har allerede nu, klar måske, med et mm. stykke papir, mm. eller med uh, den Eller hvis man sidder på stranden, har man gjort det sandet måske? Det er, altså, jeg... gjort det ikke det? <laughs> det er Jens og Jacob. <laughs> <laughs> Jens og ja. Og der kommer uh, sand i cremen. Godt. <laughs> Billeder der, jeg har brugt om. Men sidder man i sandet, så laver en plade med, med et stortårn, øh, øh, eller, eller hvad den nu har, hvad man har af, af spidsinstrumenter, og, øh, og, og, og lave en, en, en lille rude, kan man kalde det. Jamen det er en kvadrat. Behøves, og det har vi snakket om før, det behøves ikke at være kvadrat. Nej, rektangel er nok. Men, men det er lige meget, rektangel er fint nok. Du laver i hvert fald noget, der ligner tre rækker. Og så har man simpelthen tallene mellem 91, 91. man vælger selv, hvad man bedst kan lide. Det kan være yndlingstal, det kan være børns fødselsdag eller hvad det nu er, ja. eller livmål. Nej, det, skal ah, det måske for langt. 15 tal. Det skal være under 90, jo. 15 tal mellem 91 du propper ind i yeah. uh, din rektangel. Og når man så er færdig der, så siger man, Hep. eller det gør man, det er jo lige meget, man kan ikke høre det. Lidt. Og så uh, starter festen med, at jeg læser op. Når man så mener, at man har bingo, ja, så ringer man ind. Og hvad er nummeret man ringer på, Anders? 70 20, 20 20, 70 20 20, ja. er telefonnummer, så ringer man ind. Og så uh, siger man, som det allerførste, når man ja. kommer igennem, uanset om andre siger, eller hej, så siger du, tillidsbingo, når du er igennem. Så spiller vi først en række. Derefter spiller vi pladen fuld. fuld. Og jeg glæder mig meget til at høre, hvilket nummer, der er det første yeah. i denne søndagsudgave af af tillidsbingo, <tryk> Jeg skal sige inden jeg, tager, jeg har jo lært meget øh, på min øh, ekspedition øh, med Galatea. Mm. Øh, blandt andet præsten jo, som læser bingo op, øh, havde nogle sjove, øh, altså Fifi øh, for nogle af de forskellige tal. Så hvis man hører noget mærkeligt, så er, det, så er det bare et kælenavn. Jeg tager lige op igen, ikke? Ja. <clears throat> ja. Lange tasker. Lange tasker. 66. 66. Lange, Lange tasker. tasker, 66 er det første nummer, 70. 3x20, ringer man ind, når man mener man. Uha, det var, det var da hurtigt. Snab lytter, hallo, hvem har vi igennem? Ja, det er Troels. Troels, det var lidt ærgerligt. Nå, han lagde selv på, inden han fandt ud af, at det oh. var helt forkert. 70, 3x20, oh, telefonnummer. første nummer var 66. Lange tasker. Lange tasker. Hallo, hvem er det? Det er dårligt. Dorte. Du ved godt, du skal sige tillidsbingo, ikke? Tillidsbingo, ikke? Nej. Tillykke... Jo, du har en dårlig, dårlig, til lykke Tillykke Tak Dorte, hvor ringer du fra? Aalborg uh. For Aalborg uh. Og uh... Må jeg sige noget? Ja Aalborg, er det med doble A <laughs> eller bolle O? Dobble A, A. Mm. Dårligt uh, til Du har vundet tællesbænket Og Dårlig, jeg skal lige sige en ting, før vi går videre Anders vil nu lave det, der hedder et postgevinstinterview mm. Du er, ja. synes jeg, allerede startet på det Men Anders, jeg ved, der er flere ben i den øh, tripode Dårligt, må jeg spørge dig noget? Ja, må du gerne Hvad laver du dagligt? Hvor er der på en fabrik? Og jeg må jeg spørge om, hvilken fabrik det er? Må man godt reklamere? Ja, det må man. Alt det, man vil. iTunes, er det iTunes, iTunes? iTunes, iPod, iPod, iPod, iPod Magneto. <laughs> Den skal de lige have igen. Dårligt hvor arbejder du hende? Du må meget gerne reklamere. Må jeg gerne reklamere? Ja. Ja. væn lige det. Stopper vi. Jeg vil bare sige. Kan vi få en far? At, nej, nej, men vi vil også gerne have en far hvis det er hende klar. Men jeg vil også sige, Dorte, inden du siger, hvad det er, du vil reklamere for, så må jeg spørge dig om noget. Er du glad for dit job? Ja Okay, er det et godt sted at arbejde? Ja. Æ, rigtig godt sted. Ja. Så vil jeg sige, uh, er det et sted, må jeg også lige mm, en Er det et sted, hvor man godt kunne trække sin lønforhold sin i nyere ned? Nogen ja. Godt. Hvis man laver en for det. Dorte, hvor arbejder du hen? Jamen Nej, øhm. men så uh... Er du klar med at finde faren Henning? Jamen, men inden du bare siger et navn for eksempel, ikke? Ja. Så vil jeg, hvad kan vi hvad producerer virksomheden? Nej. Jamen, det er meget tungt. Uh, ja. Uh, uh. Det er meget tungt. Det er Jens og Jacob. Det tror jeg ikke. De kan ikke produceres. De kan skabe selv. Men vi har klar, fanfaren er klar, og du, lige når fanfaren er slut, så siger du... Nej, nej eller hvad? du, du siger navnet, og så spiller vi fanfaren. Okay, god. Okay. Hvor, er det? Hvor arbejder du hen? Jeg venter stadig på fanfaren. Nej, den kommer efter. Nå, kommer den efter. kommer efter. Du skal jo lige efter. sige det først. Der er ingen grund ja. ja. til nej, at... Jeg kan ikke få en små forsvar. For? Forfanfaren? Ja. Sådan. Nej, den må vi lige have igen. Lige nu bliver vi revet rundt, men ikke dårligt. <laughs> men dårligt. Vi skal at... have dårligt til at svare på noget, men dårligt, du, vælger, du vil ikke sige det nu. Hun, Hun står der også. Det er Henrik skole. skolen. Ja, det er jo noget meget stort, ikke også? Og, ja, og op, noget meget tungt, tungt mm. og, og det er... Dorte, det må jeg nok sige. Det lyder fandme som et godt sted ja. og, og til lykke. Øh, ja til vil vi bare sige. Og uh, Dorte, du skal har, har du adgang til e-post? Øh, nej. Så skal du sende et brev. Så skal S du sende et brevkort, ja. Og ja. du skal sende det til Danmarks ja, Radio. Betyder... E det så er ikke bare en e-mail. Jo, det jo. er ikke men det er oh, også oh, oh, oh. det, man kender som e-post. Ja, ja. Så det er meget næsvis, Dorte. Øh, e det Nej, men jeg vil bare lige høre, om ja, er og det er en... jobbevidst, ikke? Jo, og det er noget, andet ikke er, så er det bevidst om noget som helst. And men det er jo noget, der startede i mellemskolen, og det er aldrig rigtig kommet af ham. Men, Dorte, e-mail, ja. der skal du skrive i... Du skal sende det til satansyngelsnablag.dr.dk og så kommer den ind til os. Og i emnefeltet, Anders, hvad skal dårligt skrive der? Der skal dårligt skrive navnet på den virksomhed, hvorpå hun arbejder. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Efterfuldt er det græske ord for Skype. Ja. ja tak. Så kommer præmien, Anders. Hvad er præmien denne her uge? Det er Jens og Jakob, som vil kommer danse i 10 minutter. Vores webmaster og hans ven, Jakob I kantinen. I kantinen på din Synes jeg synes så simpelthen, det er kanon. Tillykke med. Tillykke. Altså, jeg vil glæde mig, og de vil blive taget imod, og vi vil gøre et stort nummer ud af det. Dorte, det er en til, du ser dem. Ja. Tusind tak for en god udsendelse. Tusind tak, fordi du vil være tak, med, og, og tak, tak for dine hjælper. Hjælp. Husk at sætte kryds ved godt i din øh, dagbog, ja, video eller radio. Hver dag. Tak, modtaget. Følg. Hey. Anders, ja, vi kan som det eneste radioprogram i Danmark læse øh, op fra hjemmet. Ja. 24 timer før det kommer på gaden. Det her blad udkommer, eller 12 timer før, for det her blad udkommer først kl. 00.00 00, øh, i morgen. Det er mandagens udgave, morgendagens udgave af hjemmet. Og øh, vi plejer jo at læse op af tips for hjemmet. Det er mm. jo her, hvor at, øh, læser af blad, bladet, læser bladet, læser bladet, de ringer ind. De ringer ikke ind, de skriver ind. Det er korrekt, de skriver ind. Og øh, så skriver de ind med god råd. For man offentliggjort til tips, så vinder man enten 100 kroner. Det er nok de færreste, for alternativet er, at man får en... Mulepose med hjemmes logo i lækker rustrød, det der svarer til tørret blod, indtrykt på siden. Og det er en mulepose, som man kender fra øh, handen hvor man kan have seks øh, faxefad mm. og så lige stikke et B10 ned imellem, så det ikke siger alt for meget Eller man hjem. kender det ved, der står SID 3 og byg på siden. Ja. Eller, eller også bare gå hjem. Ja, gå hjem og vug. Yes. Men her har vi, og jeg vil godt i dag, fordi at vi i en vis forstand er tilbage mm. på broen, som ja. man siger, giver valget mellem fire øh, tips. Jamen, det er jeg glæder mig. Og der skal du vælge mellem følgende: flot testerinlys, omvendt ærmestræk, så passer vanderne eller styr på sutten. Der bliver noteret. Hvad var der noget med flot på testikler? Nej flot på sterin. Flot til Jeg tror ikke, der er noget testikler. Jeg vil godt høre flot til steril. Steril Eller stæring. Det er fra Langeskov, kan jeg sige. Til nummer et. Jeg har på loppemarkedet købt gamle glaslåg i forskellige størrelser fra de gamle glas fra Holmegård. Der i passer bloklys i forskellige størrelser i den indre kant på låget, når det bliver sandt omvendt på bordet. Jeg har også købt gamle, små, hæklede, strikkede kniplede servietter. Den tager vi lige igen. Jeg har også købt gamle, små, hæklede, striklede, kniplede servietter og sætter lysene på dem i grupper. Kniplede, det minder om Jens og Jakob på Lanserøde. Jeg <laughs> kommer tip nummer to. Jamen, hvad vil du have? Okay. Omvendt ærmestrik. Jeg strikker meget og strikker altid ærmerne modsat. Det er meget let. Du begynder med opskriften, hvor du normalt slutter, så du til sidst slutter med ribborten. Når børnenes ærmer bliver for korte, travler jeg ribborten op og strikker et stykke i og laver ribborten igen. Så kan de voksne også glæde have af den metode, som jo som regel altid er ribborten der bliver slidt, men det er en måde let at forny det på. Det der jeg mener mig helt vildt om sudoku, det er bare mega svært at forstå. Det er sjovt, der er et tip her, der hedder sudoku til alle. Så er han for sudoku til alle, tip nummer tre. Ofte slås familiemedlemmerne om dagens sudoku. Læg et stykke pergamentpapir over og skriv på dette. Så kan flere løse den. Bare man skifter papiret. Hmm. Det var sådan, jeg skrev forkert falsk underskrift i skolen i min kontaktbog. Det virkede dengang, det virkede det. Det er jeg, det. jeg sig, det så knaldet på. Nu har Men, du uh... et tilbage, og der skal du altså være meget, meget, meget sikker ja, i dit valg. Hvis for du skal du... vælge mellem pusitips og styr på sutten. Og der er stærke seksuelle undertoner i begge to. Hvad vil du anbefale? Jeg siger ikke mere. Du kan også få undgå tørre læber, som en dark horse. Den har jeg ikke selv læst. Uh, <går> uh... Uh... Um... Um... Um... Um... Um... Um... Er der noget med... Hvad... Hvad siger du? Jeg vil sige, I undgår tørre læber, indgår udtrykket tyr. Ej, det gider vi ikke. Så vil jeg da få et andet af de to andre... tips <går> Eller styr på sutten. Pudsetips vil jeg gerne vej om. Her kommer tip nummer 29. Det er fra Naksgaard. Jeg, jeg plejer mm, at sætte en plastpose og en gammel bommelstrømpe over hånden når jeg skal polere. <tryk> <tryk> jeg skal polere den blå fandt. Gasblå <tryk> <Kasper>, hænder. <tryk> Og så siger de der kedelige nok Vi tager den fra toppen. <går> ja, det synes jeg er god <går> syvtallet lad, lad, lad os få den for snart. Vi har cirka 1 minut og 15 skal tilbage. Jeg plejer at sætte en plastpose og en gammel bommelstrømpe over hånden, når jeg skal polere Strømpen er fin at polere med, og posen beskytter mine hænder. Det er det. okay. Anders, øh, vi fik lige en besked øh, fra øh, Ole. Er du med os over Ole Søbhammel og for nyhederne? Det kan du tro, ja. jeg er. Ole, Nå. vi har fået en besked fra Henning, vores tekniker, hvor det står, p ja. kan ikke sende. Vi fylder ud. Tal med Ole og er. Ja, vi kan heller ikke sende her kl. 12. Nå. Hvorfor? Jamen, der er jo det, at radiohuset på Rosenørns Allé i København er jo blevet solgt, og vi skal snart flytte ud, ja. ud i den nye store bygning til mange hundrede millioner kroner ude i Ørestaden. Ja. Ja. Og det gør, at der er ved at blive indført ny teknik, og den her nye teknik, den svigter altså en gang imellem. Så vi kan simpelthen ikke læse alt det, vi har skrevet her op til kl. 12. Men vi kan da lave nyhederne. Jamen, det kan I da prøve på. Øh, jeg vil da lytte med stor interesse. Hvad med radioavisen? Kan de gøre det? Nej, det kan de heller ikke. Så vi siger, at der er ikke nogen nyheder nu? Næ, ikke lige nu. Vi må vente på øh, at høre, hvad der sker til øh, Uden den Store Verden, indtil klokken bliver 13. Altså, hvad, så med, håber vi... hvad, med, hvad med sporten så? Jamen, der skal nok blive spillet både det ene og det andet. Men er der nogle, er der nogle store nyheder, vi går glip af? Jamen øh, vi øh kigger jo blandt andet på meningsmålingen i dag, hvor det jo handler om, at regeringen for første gang sammen med Dansk Folkeparti er i mindre tal. Det er en måling for politikken, der viser det i dag. Mm -hmm. øhm, og så er der opstået en helt ny huliganskultur i de mindre provinsklubber. Det kigger vi også på. Øhm. Og så kan jeg da jo også sige, at det vi følger op på i løbet af dagen, det er, at der har jo i de seneste dage været ballade i Dansk Folkeparti omkring de her partimedlemmer, der er blevet smidt ud. Den har vi haft. Ja, men nu skal du høre, Pia Kærsgaard, hun er hun har afbrudt sin USA-rejse, og hun holder pressemøde i eftermiddag. Klokken hvad tid? Jamen, jeg mener, det er ved tiden inde på Christiansborg, og det er selvfølgelig noget, som vi på P3 hedder dækker og har mere om senere Ej, i eftermiddag. Ej, med den politiske skarphed, du har, og nu vil du så, nu når nyderne så ikke sender, I skulle have været i gang for 45 sekunder siden. Ja, det skulle vi. Tid, så kan vi sige, vil du ikke være vores politiske kommentator? <laughs> det kan han jo ikke. Han er jo objektiv journalist, ja, det er jeg. Nå, men jeg vil bare spørge, hvor ender det? Kan vi gæsen om. Det ved hvad er det, Pierre Kærskår, hun siger ved det her pres noget simpelthen. Det har vi faktisk også lige talt om ude på redaktionen for lidt siden. Og men vi bliver nødt til at vente og se, hvad det er, hun har i godteposen. fordi et eller andet må hun jo have, siden hun indkalder til pressemøde her i eftermiddag. Hun har ikke øh, nødvendigvis, hun jeg har to hvad hun har. De, hun, hun USA, har to, USA er jo det er USA ikke i så Hun har to stænger, altså 400 cigaretter <laughs> med rødkorn og 100 med med. Det er det, hun har som men det mand. Det ja. må ikke presnet om. Men jeg spørge noget, Lønder. Øh, ja. kan, kan du spille det her Jamen øh, det, det kan jeg da prøve. Så har vi og jeg godt læse nogle historier som godt kunne lige så godt kunne have været nyheder. Men det tror jeg ikke man må, fordi så tror øh, folk måske at nu er det rigtige nyheder. Og Jamen. så bliver der bliver skotterne. Ved du hvad? hvad? Ikke ved, du? Vant til at Jamen, ved du hvad, vi kan da godt spille nyhedstanken for jer, så kan mm. I jo komme med nogle øh, oh, helt aktuelle nyheder. Oh, fedt. høre. Altså først er der jo det her indløb som vi ofte har. Ja, det som kører i 15 sekunders tid. Så vil verden sige min damer her, øh, tak for ja. i dag. Det har været et godt program. Og nu er vi klar med vores nyheder, typ eller Nødnyhederne nyheder. nyhederne på B3 klokken er tre minutter over 12. Næsten. Velkommen til Ekstra P3 nyheder med Anders Lundmassen, Lundmassen, Lundmassen. og Anders Breinholtz. Ja Prigny og Thomas, vi kom tættere på hinanden. Sidste år pakkede René Toff-Simonsen og Thomas Helme i børn og kuffert og flyttede til Spanien. Nu er de vendt hjem igen, skriver BT. Vores rejse til Spanien i knap et år var et eventyr, og et sådan et hørte også hekse, trolle og drager. Sådan var det også for os, udtaler René Toff-Simonsen i et stort interview i søndagens BT. Jamen, det, kø det kører okay. okay, så passer... Nå, ja. Så får I lige en skilder, Nå, ja, en skilder, så en ny en skilder, historie. Ja. Okay. Okay. Så passer vanderne. Familiens børn sender tegninger af deres hænder til mig. Så strikker jeg handsker og vanter til dem, og jeg lægger selvfølgelig banderolen med vaskeanvisning ved. Det var et tip. Syk. Allerede nu savner jeg de rigtige nyheder, ikke Anders? Ja, og jeg kan så sige, at øh, lige nu sidder der mange og tænker, at det var da lige godt satens. Ole, vi, du skal sige tak ja. til os nu, fordi vi kommer ind, for nu skal vi have sportet om 10 sekunder. Åh oh, ja. Ah, vi skal først have sport om to minutter, så vi oh. skal lige tale sammen et par minutter inden. Godt, men ellers så, øh, hvordan går det, Anders? Æh, hvad er der sket? der der sket noget? Har du oplevet noget som nyheder? Uh, ja, det um, har jeg bum, bum. faktisk. Ja. Uh, fortæl, fortæl. Jeg har oplevet noget på metrostationen. Nå, spændende. Ole, er du også med os? Jeg ja, er stadig med, ja. Jeg vil bare sige, at øh, jeg bor jo umiddelbart i mm. derbyen, altså milliardærbyggeriet. Ja, ja, så kan du kigge ja. ud på det hele. Det kan jeg faktisk, når jeg står mm. op på min uh, terrasse, så kan jeg kigge ud. Uh, ja, for jeg har bolig i to etager, så fik jeg så lige sagt. Ja, det er så en legebolig. Ja. Det er så en legebolig, <laughs> det er <så> legeboli. <laughs> Dansk Undskyld. Uh, øh, jeg tager jo så metroen fra uh, min bopæl, og det er... Nu skal du skynde dig, for ja. snart uh, sport. Den, ja, der er der halvandet minut? Det, Nog, jeg er bare at halv... sige. Jeg tager uh, toget hver morgen fra den metrostation, der tidligere hed universitetet, der nu hedder Derbyen, mm. ind til uh, her, hvor vi sidder nu på B3. Langt og uh, jeg er ikke typen, der har et månedskort, så jeg uh, bruger en 18 kroner hver dag på eller vi bruger så to gange en krone, kan ikke regne ud det er mange penge, men i hvert fald så uh, køber jeg en billet. Ja. Men billetautomaterne i metroen, det er jo med sådan en ind i, som man havde gamle dage. Ja. Så hvis man står der og skal have sin billet og toget kommer ind og man ikke når at trække sin billet, fordi maskinen er meget langsomt så kører toget og siger, okay, der går tre minutter, så kommer der en nyt. Så sådan, sådan er det jo med metro Det er nyheden øh, Nej, nyheden er, at folk, som bruger et øh, betalingskort, et dankort i øh, billetautomaten de skulle ikke have mulighed for at trække billetter, fordi det tager, jeg har regnet ud, 27,5 minutter, fra folk bestiller billetten, til de sætter kortet ind, til de hiver det ud igen, og indtil de får billetten og deres kvittering på dankortet. Og det er lang tid. Der kan nu køre mange metrokort, mens man trækker en billet. Altså en af de helt, helt centrale grunde til, at du ikke er ansat på den har vi hørt lige nu. For det var en utrolig lang fødsel. Men ved I, hvad jeg kan give Jeg kan give jer en vejrudsigt, inden vi lige skal have sport. Det skal vi, Ole. Tak for hjælpen. Selv tak. Og så skal jeg igen beklage de tekniske problemer, vi har på B3 Nyheder lige i øjeblikket. Vores teknik svigter simpelthen. Men vi får skyde hver her i eftermiddag. Der kommer lidt regn af til, men der skulle også være mulighed for nogen sol. Temperatur mellem 14 og 17 grader. Og nu skal vi forhåbentlig have sport. Lad os høre en gang. De sorte spejdere podcast er slut. Husk at lytte med hver søndag fra 10 til 12.